Todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui gravando mais essa edição ao lado dos meus amigos Endzoners. Como está, Alexandre? E aí, Eduardo Galvão? Tudo tranquilo, tudo beleza? Passando esse feriado agora, bem tranquilo, deu para dar uma descansada para a gente mandar bala, falar mais de futebol americano para os nossos amigos ouvintes do Endzone. Vou passando a bola aqui pro meu amigo Vitor Freire. E aí, Vitinho, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, Ale? Tô com calor d o i n f e r n o aqui em t u m Não tá dando nem pra a dormir direito aqui. E é isso aí, não é, Edu? Com certeza, Vitor. Um calor muito grande aqui em São Paulo. E dessa vez nós estamos sem nosso correspondente mineiro, Júlio César Vettori, com problemas técnicos. Não pôde participar da gravação hoje. Mas ele está aqui de, não diria de espírito presente, uma vez que ele continua teclando aqui com a gente, continua me xingando a gente aqui. Via chat, mas ele continua participando da gravação aqui via chat. Ele pode dar seus pitacos aqui, a gente vai ler enquanto isso. Mas Júlio César sem áudio na noite de hoje. Mas independente do áudio do Júlio ou não, a gente tem muito futebol pra a falar. Afinal, a gente tem mais um classificado do torneio touchdown, mais um classificado para os playoffs. A última rodada da Liga Paulista de Flag e s tá chegando. E a semana 8 da NFL, estamos praticamente no meio da temporada. Muitos times se estabelecendo como reais candidatos aos playoffs e com muita chance de ir ao Super Bowl, e muitos times disputando o First Round p i c k no próximo ano. Mas antes da gente começar a falar de Bola Val, vamos para os e-mails! Olha a mensagem!、Hein? O e-mail dessa semana: o e-mail do Gperbone, 28 anos, Ribeirão Preto, São Paulo. Elogiou muito o podcast, mas como nem só de, de elogios vive o homem. Ou Algumas críticas do Gabriel Perboni A parte técnica do podcast. Mas, como o Gabriel é um cara super legal, ele já se voluntariou a ajudar a gente a melhorar essa parte z i n h a mais técnica do podcast. Questão de áudio, questão de edição.、O、Gabriel vai dar seus conselhos, Vai dar seus, suas opiniões, Vai dar seus palpites. Vai ajudar a equipe do Endzone aqui. E termina o e-mail dele com a, aquela perguntinha básica. Como bom torcedor do s a i n t s ele pergunta: e o s a i n t s agora vai? Ah, Edu, eu acho que o s a i n s tem grandes chances de chegar longe no, nos playoffs d esse ano, inclusive a chegar ao Super Bowl, porque é um time que está se mostrando muito completo. A gente vai falar da vitória sobre o Falcons que aconteceu ontem no Monday Night Football. Drew Brees jogando muita bola, a defesa do Sainz surpreendeu se esse ano jogando muito bem. Ele pode botar fé no s a i n s que vai dar tudo certo esse ano. Acho que os s a i n s têm um, um grande ano pela frente. Não só o s a i n s tem um grande ano, como o Indianapolis Colts, como temos outros times também muito fortes. É isso aí, nossos ouvintes, cada um com um time, cada um com uma preferência, todos acreditando nas suas equipes. Acreditem, torcedores do Lions, um dia vocês voltam aos playoffs. É, quem sabe um dia, né, Edu? Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que o, o Lions não tá tão difícil de arrumar, não. Difícil de arrumar tá o Raiders, tá o Browns, enfim, mas o, Lions, o torcedor do Lions vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas vai chegar lá logo logo. Ainda há esperança, Alexandre Branco. Aí é o Júlio César vindo da, das trevas para nos brindar. O fantasma Júlio César aparecendo na gravação. Eu acho que, eu acho que chega lá uma, um dia, Julião.、Eu、acho que logo, logo, quem sabe se o Lázaro fizer umas boas escolhas nesse draft aí, agir certinho no free agent. E acho que chega longe sim, por que não? Para complementar a parte de recados do programa, eu queria agradecer a todo mundo que votou no Prêmio Podcast. A votação se encerrou neste último sábado, dia 31 de outubro. Muito obrigado a todos que votaram. Até a última vez que nós pudemos conferir, o Endzone Brasil estava em segundo lugar. E para você que também quer mandar um e-mail para o programa, mande seus e-mails para podcast.endzonebrasil.com. Todos os e-mails são bem-vindos, todos os e-mails são lidos pela equipe. Deem esse feedback, contem o que vocês estão achando do programa, comentem. É importante essa participação de vocês também para fazer o endzone cada vez melhor, o endzone cada vez mais produtivo. E na Liga Paulista de Flag não tivemos rodada neste último final de semana. A Liga descansou nesse feriado do dia 2 de novembro. Mas na próxima semana, agora dia 8 de novembro, a gente já vai ter rodada, a última rodada da temporada regular, definindo algumas vagas de playoffs. E os próximos jogos que vão acontecer no dia 8 do 11 no CT da Portuguesa. Quais são os próximos jogos, Júlio César? Black Horse? Contra o Red Warriors, os Rhinos enfrentam os Spartans e os Silver Bullets enfrentam os Steam Rollers. Lembrando que esse jogo Silver Bullets e Steam Rollers, além de uma grande rivalidade no campeonato de Flag Paulista, tem tudo para ser uma grande partida. Lembrando que os Silver Bullets e Steam Rollers estão classificados para os playoffs e possuem bons recordes de vitória e derrota.、Nós、temos aqui um jogador do Silver Bullets na concentração, já na preparação para inventar o Corinthians e Steam Rollers na próxima rodada. s e m a n a e Alexandre, tudo pronto? Tá ficando triste que acabo... tá acabando a liga, Alexandre? É, então, Edu, não tô triste porque eu sei que os playoffs estão aí, nós vamos jogar vencendo é, ou perdendo do Steamrollers, nós vamos jogar os playoffs, é, mas pelo contrário, eu tô muito empolgado pra esse jogo contra o Steam, é, acho que vai ser o maior jogo da minha carreira como jogador de futebol americano, claro, minha tenra carreira como jogador de futebol americano, acho que esse vai ser um confronto. Mais emocionante pra mim, assim, eu. É, não, não, não tenho palavras pra descrever o hype que a gente do Silver b u l l e t está criando pra esse jogo contra o Steam, é um jogo muito esperado. É, o que eu posso garantir pra vocês é que o Steamrollers Steam vai querer vencer, só que o Silver Bullets vai, vai fazer de tudo pra, pra vencer também. Vai ser um jogo muito legal, quem puder. Está lá pra a dar aquela força, seja pro a a Bullets ou pro a a Steamrollers, pra a dar, na verdade, uma força pra a a Liga Flag Paulista, compareça ao CT da Portuguesa. O jogo do Steam、e、do Bullets é só às duas horas da tarde, é o último jogo da temporada, mas quem quiser comparecer antes, deve comparecer antes, na verdade, pra a acompanhar os outros jogos, porque a Liga Paulista de Flag é sensacional, é muito legal. E eu acho que, na verdade, eu acho, não, eu tenho quase certeza, Porque Eduardo Galvão estava lá fazendo aquela cobertura para o Anderson, com né? Com certeza, vou estar lá, vou fazer bagunça, vou fazer barulho. Sempre fui muito bem recebido por toda a equipe pessoal lá da Liga f l e g por toda a equipe, por todos os times. Pessoal do Steamrollers, um abraço para o Matias, um abraço para todo o pessoal da organização do Steamrollers, um abraço também para o pessoal do Silver Bullet, sempre lá com eles. E vamos lá, próximo domingo, dia 8 do 11, no CT da Portuguesa. Última rodada da temporada regular da Liga Paulista de Flag, decidindo o p l a y o f f gente. Acreditem, tem time que não vai jogar agora, que vai estar lá só na torcida, porque vaga de p l a y o f f dependem desses três últimos jogos. Em playoffs, quem também conquistou a classificação para os playoffs neste último final de semana foi o São Paulo Storm, que venceu o Sorocaba Vipers por 34 a 3 em uma partida válida pelo torneio touchdown. Storm classificado se juntou a o Cuiabá Arsenal e ao Rio de Janeiro Imperadores, os três times classificados. E agora só resta o jogo da Divisão Sul, o último jogo da temporada regular também do torneio touchdown: Joinville Gladiators contra Curitiba Brown Spiders. Lá em Curitiba, sábado, dia 7 de novembro, meu aniversário, às 14 horas. Pessoal de Curitiba, compareçam. É o último jogo da temporada regular, antes dos playoffs. Playoffs que vão acontecer agora nesse mês de novembro também. Dias 21 e 22 de novembro, os playoffs da torneio Touchdown. Pessoal que puder comparecer, compareça. É decisão de vaga para os playoffs, gente. É, é jogão. Uma、promessa de grande espetáculo dos dois times. E no futebol lá nos Estados Unidos, a NFL, a semana 8, teve início nesse dia 1 de novembro de 2009. O Denver Broncos perdeu a invencibilidade diante do Baltimore Ravens 30 a 7 para os Ravens. O St. Louis Rams conseguiu a primeira vitória em cima do Detroit Lions, 17 a 10 para o St. Louis Rams. O New York Giants foi visitar os Eagles na Filadélfia e perdeu a partida de divisão 40 a 17 para os Eagles, enquanto o Miami Dolphins foi até Nova Jersey enfrentar os Jets e venceu a partida por 30 a 25. É isso aí, Edu. O Indianapolis Colts manteve a invencibilidade, vencendo o San Francisco 49ers por 18 a 14 lá em Indianapolis. Houston Texans venceu mais uma, foi até Buffalo e venceu os Bills por 31 a 10. O Seahawks perdeu do Dallas Cowboys 38 a 17. E o Cleveland Browns venceu... É... e c u d s l perdeu a o Cleveland b o w n s p e r do Chicago Bears, visitou Chicago e tomou uma sapatada de 30 a 6. Eduardo Galvão. O Oakland Raiders foi até San Diego, enfrentaram o Chargers e perdeu por 24 a 16. O Jaguars foi até Tennessee, e n f r e n t a r o Titans e perdeu também por 30 a 13. O Vikings foi até Green Bay e ganhou por 38 a 26. O Panthers foi até Arizona enfrentar o Cardinals e ganhou por 34 a 21. O Atlanta Falcons foi até New Orleans enfrentar o Saints e perdeu por 35 a 27. Os top performers da semana, os líderes da semana, é o quarterback Peyton Manning, passou para 347 j a r d a s Mas nenhum touchdown e também nenhuma interceptação. Ele foi simplesmente o quarterback que mais andou com a bola. Destaque entre os quarterbacks, Brett Favre e seus 4 touchdowns. E o melhor rating da semana para Donovan McNabb, 146,7. Entre os running backs, destaque para Chris Johnson, que correu 228 j a r d a s e marcou 2 touchdowns. E Ryan Motes, que correu 126 j a r d a s e marcou 3 touchdowns. Entre os wide receivers, a predominância total de Red Wayne. Recebeu 12 passes para 147 yardas e um touchdown. Podemos começar a semana então, já que teve o melhor receiver, eu acho que a gente pode começar a semana então, falando do s a n Francisco e do Indianapolis Colts. O 49ers foi até Indianapolis enfrentar os Colts, todos davam como uma vitória. Esmagadora dos Colts sobre o 49ers, mas, para surpresa de todo mundo, o 49ers deu muito trabalho p r o time do Peyton Manning.、O、Peyton Manning não conseguiu passar para nenhum touchdown, com, tendo muitas dificuldades para enfrentar essa secundária do, dos 49ers, mas no finalzinho acabou aparecendo ali o talento, acabou aparecendo a estrela. Red Wayne conseguiu um touchdown, conseguiu Virar a partida para 18 a 14 e garantiu a invencibilidade do Indianapolis Colts. É isso aí, Edu, e mais uma partida sensacional do p e y t o n Manning, né? 347 jardas, é, sendo 147 delas para o Red Wayne, e a gente vê realmente o p e y t o n Manning despontando para ser mais uma vez o MVP da temporada regular, seria o quarto título de MVP para o p a i n Manning, e olha, é difícil você contestar, é, o p e y t o n Manning provou que, mesmo é, sob Dificuldades, mesmo sofrendo, pra conseguir transpor a defesa do 49ers. Ele foi, superou é, as dificuldades. É, vamos dizer assim, uma vitória realmente com trabalho árduo. Acho que foi a primeira vitória do Indianapolis Colts com aquele trabalho árduo, aquele jogo sofrido difícil. O 49ers realmente impôs uma, uma barreira muito complicada ali pro Indianapolis Colts. Conseguiu fechar bem o jogo aéreo é, no começo e expôs também, é, na verdade, a. Linha do Indianapolis Colts expôs uma dificuldade muito grande com blitz, né? É, as blitzes mandadas pelo Mike Singletary, técnico do 49ers, combinadas ali, linebackers, defensive, defensive tackles, todos fazendo aquele jump né, de um gap pro outro, eles davam a volta um no outro ali, confundiu muito a linha do Indianapolis Colts e trouxe alguma dificuldade para o Peyton Manning, que provou mais uma vez que é o melhor quarterback da NFL na atualidade e levou o Colts a mais uma vitória. Eu acho que, mesmo com o grande jogo do f o r e i g e r s foi merecida a vitória em Indianapolis Colts, provando que, além de estar invicto, merecidamente é um time com todas as qualidades de um campeão, de um verdadeiro vencedor do, do próximo Super Bowl, Edu. Mesmo com todo o talento de Peyton m a n n i n g dentro de campo, o passe para touchdown dos Colts foi de、um, da última pessoa que você poderia esperar. Quem é que fez o passe, Vitor? O passe saiu do running back Joseph Adai. E eu com, acabou marcando o TD com o Red Wayne. um p a s s e de Joseph Haddad para o Red Wayne. Um p a s s e de 28 jardas. Olha aí, a Wildcat nos Colts. Está tomando conta de toda a NFL. Set, e já que nós começamos falando de um invicto, vamos para u l p r a um que também era invicto até o começo da semana, mas perdeu a invencibilidade. Davis Broncos foi até Baltimore visitar os Ravens. E dessa vez os Broncos não conseguiram segurar todo, todo o potencial dos adversários. Os Ravens, com uma defesa esmagadora, limitaram a produção de Kyle Orton. Apenas 152 j a r d a s nenhum touchdown. E o ataque do Baltimore Ravens, simplesmente brilhante. Joe Flacco comandando o ataque, É discreto eficiente. Ray Rice correndo com a bola, discreto e eficiente também. É impressionante o que esse time do, do Baltimore Ravens, quando resolve atacar. Agora, a gente tem que ter medo de outra coisa do Baltimore Ravens, agora. Não é mais da defesa, agora a gente tem, tem que ter medo do ataque do Baltimore Ravens. É isso mesmo, Edu. E mesmo. É, a gente falava do Joe Flacco ano passado. O Joe Flacco não era aquele quarterback standout mesmo. Aquele cara que. É, a gente via um potencial enorme nele. Aquele cara que, nossa, esse cara vai destruir na NFL. E. Atualmente, nessa temporada mesmo que o Baltimore Ravens tem comandado os jogos a partir de seu ataque e não da sua defesa por muitas oportunidades, é, a gente vê um Joe Flacco ainda muito discreto, mas discreto positivamente. É, a produtividade do Joe, do Joe Flacco não, não é aquela produtividade estilo, vamos dizer assim, é, Matt Shaw, é, Carson Palmer, Donovan McNabb, aquele, aquele ganho de jardas absurdo, mas o Joe Flacco, na hora que. O Ravens precisa daquele passe para touchdown, daquela conversão de terceira descida. Joe f l a c c o vai lá e ele, ele realmente chegou para ficar nesse time do Baltimore Ravens. Era o quarterback que faltava. É, a qualidade que esse time é, não teve durante os últimos anos. Baltimore Ravens com o Joe f l a c c o com o Ray Rice, que, aliás, tem feito um trabalho incrível lá em Baltimore. O cara está correndo muito. Willis McGay, aliás, eu acho que está chegando em seus últimos anos na NFL e já não vai ser mais o running back titular desse time do Ravens. Sem dúvida alguma, o Ravens é um time com muito potencial também, tem uma, uma defesa forte e, acima de tudo, eu acho que merece os playoffs por tudo que está fazendo, não só no ataque, mas na defesa também. Ray Lewis, mais um ano fenomenal para ele, Ed Reed, entre outros. O Ravens, mesmo com uma breve reestruturação. Mostra que é um time muito forte. Que aquele management do front office nos últimos anos de colocar grandes estrelas no time, estrelas jovens, potenciais mesmo, agora está dando resultado. Então, você falou do Ray Rice. É, ele divid... No começo, ele dividia muitas corridas com o LeRon m c l e a n e com o Smeg a r r y Agora, ele está provando que ele... que ele corre muito bem. Que ele faz essa f i n a o tanto recebendo como correndo. E、uh, o. E o Ravens parou de entregar a bola para os outros e agora está entregando quase todas as, as corridas para ele. q u Está dizer, descontando mais um bom running back aí nessa liga. O que a gente pode ressaltar também é o desempenho dos special teams do, do Ravens. Steven Rauchka, s depois do, de perder a chance de virar da partida a favor do Ravens contra o Minnesota Vikings na semana 6, ele perdeu um field goal de 44 j a r d a s nos últimos segundos da partida. E、Steven h a u s c h k a completou nada menos que 3 field goals, 3 extra points. Ladarius Webb, cornerback rookie, é, que está no, no elenco do Baltimore Ravens, retornando chutes, conseguiu marcar um, um touchdown de retorno. É, os Special Teams também jogaram muito bem no Ravens. E qual foi a tática dos Ravens para vencer a partida? Eles pressionavam o Orton com o seu front four. Na, usavam os d e f e n s i v e s tecos e os d e f e n s i v e s vientes para pressionar, caiu Orton. Enquanto e o resto do time fazia a cobertura dos receivers, Orton era obrigado a fazer passes laterais para os seus running backs e simplesmente não evoluía. O time não andava. É, ele, ele ficou preso, né, Edu? Na verdade, ele sentiu m u i t a falta do b r a n o n Marshall nesse jogo. b r a n o n Marshall não apareceu, nem o j a b a r Gaffney. Os receivers do b r o n c o s estiveram presos realmente nessa cobertura do Ravens. E não é só isso, né, Edu? Não é só a cobertura em si, o esquema tático em si, a qualidade, né? Você não pode questionar a qualidade de um time do Baltimore Ravens. Tem Fabian Washington, que aliás é um ótimo cornerback, tem jogado muito bem. Dominic Foxworth, Ed Reed, tem Ray Lewis, tem d e f e n s i v a n t e s como o a l o t i n g a t a que está jogando muita bola. Tem Terrell Suggs. É, o time dos caras é incrível. n、um... ã Não tem nem o que falar, o time do Baltimore Ravens é muito completo. Agora, com esse ataque produtivo deles, é um time cada vez mais completo. Já que você está falando de ataque, vamos falar de u m d o s melhores ataques da liga? Vou falar do retorno de, de Brett Favre à Green Bay. Oh, que beleza, hein? Vaias, vaias no Lambo Fu. Vaias totais. Brett Favre entrou em campo vaiado. Simplesmente quase foi exorcizado pela torcida de Green Bay. O pessoal que estava com a camiseta do Farve usando jaquetas por cima, cobrindo o nome do, do Farve. É, muito hostilizado dentro de campo. E simplesmente um show. Um show. b r e t t Farve fazendo miséria com a defesa do Green Bay Packers. Teve um passe no meio de campo para o Percy Harvin. a defesa ficou batendo cabeça, literalmente. Os três defensive backs do Packers. É, um tacleou、um、o outro. Um bloqueou o outro. E Percy Harvin sobrou com a bola sozinho e correu até a end zone, marcou o touchdown. E depois de ser muito hostilizado no começo, como a gente já falou, Brett Favre foi aplaudido de pé pelo l a m b e a u f i e l d Os torcedores detestaram a mudança dele para o Minnesota Vikings, mas ainda sabem reconhecer que ele é um excelente jogador, que ele tem muito potencial ainda para render na NFL. É isso aí, Edu, e a gente não, não, nunca vai vencer de falar do Brett Favre porque. A gente tem que assumir aqui, gravando e gra é, fazendo mais uma edição do Anderson, que é, nós queimamos a língua com o Brett Favre. Temos que assumir. É, não só eu, Eduardo Galvão, Júlio César, Vitor, nós maldissemos a volta de Brett Favre para a NFL. Fomos contra, contestamos. É, tocamos até Sweet Home Alabama para ele. Exatamente,、e、insistimos que é, Brett Favre estava. Fora do mercado, vencido, que ele deveria, na verdade, é, deixar as oportunidades com novos talentos na NFL. Ele está com 40 anos, há muitos jovens com talento chegando, mas, é, mesmo com 40 anos, ele provou o contrário, provou que ainda tem muito potencial. Pra, pelo menos para essa temporada com esse time do Minnesota Vikings, ele está fazendo um trabalho incrível, inquestionável, in... Olha, impressionante, realmente. O que o b r e t t f a v r e tem feito pra a esse time do Minnesota Vikings? Esse time não é mais Adrian Peterson. E é verdade. Esse time não é mais Adrian Peterson. Esse time agora é b r e t t f a v r e É fato. Adrian Peterson não é, não é. Não é nada comparado com o Adrian Peterson do ano passado, que é aquele cara que carregava realmente o Minnesota Vikings nas costas. E hoje quem carrega é o b r e t t f a v r e É quem faz o trabalho sujo, é quem vence o jogo, é quem está lá na, nas horas mais importantes na hora que o Vikings precisa de um touchdown, precisa de uma. Conversão de terceira descida, muita produtividade em campo, escolhas seguras, muito menos interceptações do que no ano passado jogando pelo New York Jets. Então, assim, Brett Favre é um cara que está merecendo essa excelente campanha do Minnesota Vikings, tem grandes méritos nisso tudo, muito crédito, aliás, por parte dos fãs do Minnesota Vikings e eu acho que os fãs do Green Bay Packers têm de reconhecer que ele ainda joga é, da mesma forma passional e. Vamos dizer assim, enérgica que o Brett Favre sempre jogou. É aquele cara que transmite aquela energia, aquele tesão de jogar futebol americano que ele tem. É, temos que tirar o chapéu, Eduardo Galvão. Eu tiro meu chapéu para o Brett Favre. Ele está merecendo todo esse sucesso que ele está fazendo. É, são 40 anos de futebol americano para o Brett Favre. Eu acredito que desde quando ele saiu da barriga da mãe dele, ele já estava pensando em futebol americano. Salva de palmas para ele. Com、Salva、certeza, que... Eduardo Galvão. <risos> Você vê que o fantasma Júlio apareceu agora, depois da salva de p a l m né? Em momentos decisivos, o Júlio César tá dando o ar da graça aqui, né?、É、Júlio César é um Brett Favre, né? Júlio César é um Brett Favre. E Ale, eu queria aproveitar pra fazer um adendo que o nosso querido Brett Favre ele deu o que o Minnesota Vikings procurava há muito tempo: que seria um quarterback. Que desse tipo um ar diferente para a equipe do Minnesota Vikings. Esse ataque do Minnesota Vikings era unidimensional, ou seja, era só corrida com Adrian Peterson e, de, e seja o que Deus quiser com Tavares Jackson. Brett Favre revolucionou esse sistema do, do Minnesota Vikings, porque com Brett Favre eles poderiam passar a bola com sucesso. O Que está acontecendo, Brett Favre e Sidney Rice estão fazendo uma bela dupla de quarterback com a receiver e Adrian Peterson complementa por baixo correndo com a bola. E já aproveitando que o Ale falou que o Brett Favre está enérgico, o Brett Favre está revigorado dentro de campo, energia foi o que não faltou para Chris Johnson no jogo entre o Tennessee Titans e o Jacksonville Jaguars. Chris Johnson com o、um、novo recorde da franquia para corridas, correu simplesmente 228 jardas, marcou dois touchdowns. Impressionante o desempenho de Chris Johnson, mas. Que não vamos menosprezar também o desempenho de m a u r i c e Jones d r e w Correu oito vezes só, mas correu para 177 j a r d a s e marcou dois touchdowns também. Impressionante os running backs nessa partida. E quem gosta de jogo corrido: Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Tennessee Titans 30, Jacksonville Jaguars 13. O Titans não é mais um time sem vitórias. Conseguiu a primeira vitória no ano agora e conseguiu um grande estilo com uma bela atuação de Chris Johnson. Mas Vince y Ong u não é quarterback para o Tennessee Titans. Jogo corrido, sem dúvida, os dois estão de sobra, né? O Jones Drew é um... É a formiguinha atômica da NFL, né? O baixinho também. Depois do baixinho Drew Brees, o baixinho Jones Drew fazendo muito sucesso. O cara corre demais, né? A velocidade dele é incrível. Agora, se tem um cara que é rápido de verdade na NFL, o nome desse cara é Karek Johnson. Esse cara é um absurdo. Como corre. Chris Johnson, muito talento, né? É, inquestionável o talento desse cara. Um futebol muito explosivo. É, tem aquela velocidade que realmente faz os defensores. Não é aquele corte em cima da hora, mas não, é só velocidade. Ele escolhe um lado e corre. Não tem jeito de pegar. O cara é é, a aceleração dele é muito absurda. Agora, Edu, eu vou ter que discordar de você na parte do Vincian. Olha, eu gostei muito da atuação do Vincian contra o Jacksonville Jaguars. Achei que ele não jogou mal. Pelo contrário, achei que ele jogou muito bem em comparação ao nosso amigo k e r r y Collins, que pra mim acabou a jornada dele na NFL. Se for, vai ser apenas um backup. Vincian, 15 de 18 p a s s e s completos, 125 jogadas, um touchdown. Não foi aquele desempenho estelar de Vincian que todo mundo esperava quando ele veio pra NFL. Mas foi um desempenho discreto. Que não comprometeu o Tennessee Titans, ainda produziu um touchdown, p a s s e s completos, errou apenas três p a s s e s no jogo, achou por várias vezes o Justin Gage, achou também o b o w Scaife e o touchdown acabou na mão do Nate Washington, que é um wide receiver que veio com muito hype, mas acabou produzindo muito menos do que era esperado. É, eu gostei particularmente da partida do v i n c e y o u n g mas o destaque negativo pra a mim vai pro a Jacksonville Jaguars, nossa, é. Esse time está lamentável. David Garrard, 14 passes completos de 27 que ele tentou, 139 jardas e duas interceptações. É, crucificou realmente esse time do Jacksonville, mesmo com o Jones Drew produzindo muitas jardas no chão. É, não teve jeito pelo ar. David Garrard mais uma vez decepcionou. Tomou um bancão. O Luke m c c o n n e l entrou e aí piorou. É, tentou dois passes, não completou nenhum. Quer dizer, ridículo. Jacksonville Jaguars é outro time também que faz, faz, faz.、E、chegou nos playoffs há dois anos atrás e agora é um time sem expressão nenhuma. Está na iminência de sair de Jacksonville porque não consegue vender todos os ingressos. Quer dizer, qual será o futuro dessa franquia de Jacksonville com David Garrard como quarterback? Eu não sei. E é triste de se ver, né, Ale? Você vê uma equipe que há dois anos atrás lutou para o playoffs. Foi aos playoffs, fez uma campanha boa, se não me engano, foi uma campanha de mais ou menos 10, 6, 11, 5. Teve uma boa campanha, foi para os playoffs. Maurício Jonesville estava jogando muito naquela época, continua jogando, mas estava jogando mais ainda naquela época. E é triste v ver como que em dois anos uma equipe sai de playoff contender para um time, digamos, medíocre, que não tem perspectiva de futuro de playoff na NFL. É então, Júlio, só vou discordar de vocês em uma parte. Eu acho que o Maurício j o n e s Drew está jogando muito de running back. E o d r a g s d e v i a p e g a r mais a bola para ele. Ele é um dos melhores running backs que tem até hoje. Top 5 para mim. Quem tem talento também? De Angelo Williams e Jonathan Stewart correndo pelo Carolina Panthers. Olha aí, gente. O que a gente já tinha falado duas semanas atrás voltou a acontecer. O Carolina Panthers, duas semanas atrás, resolveu colocar o jogo na mão de seus running backs. Os running backs correram para mais de 200, quase 300 jardas, os dois juntos. Impressionante o desempenho dos dois juntos. Garantiram a partida para o Carolina Panthers. Na semana passada, querido amigo John Fox, técnico do Carolina Panthers, resolveu apostar de novo no Jake Del Home. O que, que aconteceu? Carolina perdeu a partida de novo. Del Home com uma partida ridícula de novo. O、no、Carolina não se encontrou dentro de campo. Essa semana, acho que o John Fox realmente prestou atenção no que deveria ser feito e voltou a apostar nos seus running backs. Carolina 34, Arizona Cardinals 21. Carolina venceu um dos times que estão com maior potencial, um dos times que estava em ascensão na NFL e com um primeiro tempo arrasador. O Carolina f e z simplesmente 28x7 no primeiro tempo de jogo. Espetacular o time do Carolina quando resolve apostar nos seus corredores. É, Edu, o negócio é correr com o De Angelo Williams e Jonathan Stewart, né? É o jeito, porque o Jake Delano está lamentável, ridículo e, entre outros, é, adjetivos negativos que podem ser dados ao quarterback do Carolina Panthers. Mas 34 a 21 sobre o Arizona Cardinals fora de casa é uma vitória mais do que respeitável, é uma vitória que pode significar. É、uma virada de ônibus ali pro a a Carolina Panthers, uma vitória importante. O Cardinals, a gente tem que lembrar que venceu o New York Giants é, na rodada retrasada, é, fora de casa também. É um time forte, conta com Larry Fitzgerald, Kurt Warner, M1 Bowling, tem o Chris Wells é, crescendo no jogo corrido desse time. Ou seja, é uma vitória mais do que respeitável e engraçado que. Inverteram-se os papéis, né? Lá em Carolina. Porque dessa vez foi o Kurt Warner, né? Você também percebeu isso, Ale? É, exatamente. Vão 27 passos completos de 46 tentados, 242 jadas, r 2 touchdowns e aí 5 interceptações. E mais um fumble que ele sofreu e acabou perdendo para o Carolina Panthers. Já o Jake d e l h o m m e 7 passos completos de 14 que ele tentou, 90 jadas, r、um、1 touchdown. É, a produção do Jake d e l h o m m e não é nem um pouco digna daquele contato absurdo. Que ele ganhou do c a r a l á n a Panthers na última offseason. Mas é, se a, a bola estiver na mão do De Angelo Williams e do Jonathan Stewart, as coisas vão acontecer sem dúvida pro a a Panthers. E é engraçado, né? A gente e s tava falando agora de ataque unidimensional. O Júlio mencionou o ataque do ano passado do Vikings. Esse time do Panthers acabou se tornando unidimensional justamente pela ineficiência do Delon. Agora o Panthers é obrigado a correr muito com a bola com o De Angelo e com o Jonathan Stewart, porque o Delon tá lamentável, senhor Eduardo. Traduzindo o que o Alexandre falou, é só o Dell Home e não a n ç a r interceptação que o Panthers tem chance de ganhar o、um、jogo. Invista no jogo corrido, John f o l e Quem investiu no jogo corrido e garantiu uma vitória n e s t e final de semana também? Houston, Texas. n Houston, Texas n tem um dos melhores wide receivers da liga. André Johnson. Se não for o melhor, eu acredito que seja o melhor wide receiver da liga. E um dos bons quarterbacks, um quarterback com muito talento, Matt s c h a u b Mas Matt s c h a u b esse final de semana, o que ele fez? 25 de 34 passes, 268 jardas, duas interceptações. Aonde o Houston Texans ganhou o jogo do Buffalo Bills. No desempenho de Ryan Motes, que correu 126 jardas e marcou 3 touchdowns para a equipe dos Texans. Texans, 5 vitórias e 3 derrotas na temporada. Rumo aos playoffs, de acordo com o Alexandre Branco. E agora eu, te per eu, agora eu vou perguntar para o Ale: quem é Ryan m o u l t s Eu respondo para você, meu amigo Victor f r e y Ryan m o u l t s é o backup do Steve Slane, que além de ser o seu running back titular no Fantasy, ele é o principal running back desse time do Texas, mas estava com muitos problemas com f u m b l e s E uma hora a paciência do Glenn c q u e chegou é, ao fim, e aí ele resolveu fazer o seguinte. Ele tirou o Steve Slayton e colocou o Ryan Moultz. Todo mundo vaiou. Ryan Moultz calou a galera. 126 jadas, 3 touchdowns. Um desempenho incrível desse cara. Que, na verdade, o Ryan Moultz é um cara muito talentoso. Mas esteve num certo ostracismo nos times onde ele passou. Conseguiu um contrato com o Houston Texans. É o backup principal do Steve Slayton. E deve continuar como running back titular, segundo alguns repórteres que andaram b i s o i a n d o Lá em Houston, vendo o que está acontecendo com o Texans. E olha, ele. Assim, ele correu contra o Buffalo Bills, né? Eu não sei se ele conseguiria correr contra o Indianapolis Colts, contra o New York Jets. Eu, eu não sei. Contra o Pittsburgh Steelers, será que ele consegue correr 126 j a r d a s marcar 3 touchdowns? Não sei. Ninguém consegue correr 126 j a r d a s contra o Steelers. O Steelers, desde o ano passado, o Steelers não deixa o corredor passar das 100 j a r d a s Então, tá vendo? É complicado. Será que o Steve Slayton tem mais chances disso acontecer? Seja contra os Steelers ou não, Eduardo Galvão? Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas o Ryan Motos mostrou que se ele tiver a oportunidade, ele vai agarrar com unhas e dentes, vai marcar touchdowns e vai correr. E assim, o Steve Slayton, apesar d a q u e l e s problemas com o Famos, ele é um cara muito talentoso, a gente tem que lembrar que ele foi um dos principais rookies da última temporada, correu muito bem pelo Houston Texans, que Pelejou muito até achar um running back titular para o seu time, encontrou o Steve Slayton e ele tem sido a resposta é, pro, tanto para o jogo TS e e r r t r e quanto para o jogo aéreo do Houston Texas. n d e n t e tem que lembrar que ele recebeu para mais c 0 0 juras na semana retrasada, conseguiu grandes números, marcou dois touchdowns e decidiu o jogo para o Houston Texas. n Então não podemos virar, os, o, virar a cara para o talento do Steve Slayton, ele é muito importante nesse time do Texas, n mas. Matt s c h a u b e André Johnson, sem dúvida, são o cartão de visita do Houston Texans. E agora, o jogo que foi considerado um dos jogos mais t r a s h dessa rodada antes de acontecer: St. Louis Rams e Detroit Lions. Os dois times considerados alguns dos piores times da liga. E o St. Louis Rams conseguiu a primeira vitória da temporada contra o Detroit Lions. 17 a 10, com uma jogada simplesmente espetacular de Steven Jackson. Uma partida, na verdade, simplesmente espetacular de Steven Jackson. Correu 149 j a r d a s conseguiu dar trabalho para a defesa do de Detroit. Finalmente, o Steven Jackson também despontou, né? Steven Jackson jogou muito. Falar a verdade, Steven Jackson jogou demais. É, e a gente tem que entender que o talento dele é muito grande. Para ser, vamos dizer assim, menosprezado, porque a gente tem que lembrar que ele está jogando no s a n Louis Rams, que é um time fraco. É um time fraco, é um time que não tem nenhum potencial de, me de melhora é, a curto prazo, é um time que precisa de muito trabalho, precisa de escolhas de draft, precisa de ação no free agency, precisa cortar alguns, é, vamos dizer assim, gastos desnecessários, por exemplo, Leonard l i t t l Recebe uma grana violenta lá em St. Louis e não está fazendo nada nessa temporada. Quer dizer, mas em compensação, o St. Louis Rams venceu. E isso pode dar um momento para esse time é, respirar, dar aquela respirada. E quem sabe engrenar mais uma vitória e ganhar moral para quem sabe vencer é, mais alguns jogos e não terminar tão mal assim essa temporada. Já que nós falamos de dois dos piores times da NFL, vamos falar de um daqueles que é um dos mais mal administrados na NFL: o Oakland Raiders. Perdeu do San Diego Chargers, perdeu do rival de divisão fora de casa, 24 a 16 para o Chargers. Não foi uma boa partida do San Diego Chargers, mas, para a alegria de Alexandre, l a d e i i a n Tomlinson correu 56 j a r d a s e marcou dois touchdowns na partida, Alexandre. Olha, eu queria na verdade que o Tomlinson corresse uma 198, né? Assim, mas já que não dá, ele correu só isso aí, marcou dois touchdowns, tá bom. É que assim, eu fico feliz pelo Ladenian Tomlinson voltando a jogar. Eu gosto do talento do LT, acho que ele é o melhor running back da NFL. O cara corre demais, é talento completo.、E、pra mim, vai chegar no Hall of Fame, sim, merecidamente, mas deixando o puxa-sacismo para com o Ladenian Tomlinson de lado. É, o que dizer do Oakland Raiders? Né? Do, não é Edu? n tem mais o que falar. É, o Raiders está disputando qual é o pior administrado com o Cleveland Browns.、Né? Não é n é possível. Esse time do Raiders, olha. Eu não, eu não sei se os nossos ouvintes do Endzone estão acompanhando. Mas agora com essa palhaçada do Tom Cable, que ele está sendo acusado de violência doméstica para com sua ex-companheira e para com sua mulher. É, agora a gente tem que lembrar também d a q u e l e caso do Tom Cable que ele agrediu. O técnico assistente de defesa dos Raiders é, durante o training camp. Quer dizer, olha, o, o que é esse time do Raiders? É uma palhaçada, é ridículo. Um time com tanta tradição, é, títulos na NFL, Jerry Rice passou por lá, tantos outros caras notórios é, na liga. Olha, o Oakland Raiders é, está num buraco e, olha, vai ser difícil sair, viu? Está complicadíssimo. O Raiders está conseguindo chegar ao fundo do poço. Hillard Bay cada vez pior, provando que o draft do Raiders é muito pobre. Olha, o Raiders precisa de um Extreme Makeover. Sabe aquele programa que passa no Discovery Channel que os caras mudam a casa inteira da pessoa, deixam sensacional? É, o Raiders tá precisando de um desses. Tá precisando de um Extreme Makeover versão NFL, porque só um desse pra salvar mesmo. Tá ridículo. E, Ale, só pra finalizar aqui pelo menos o ataque do Raiders, eu queria mencionar que já Marcos Russell. Pela primeira vez na temporada, treinou. Isso talvez p o d e explicar o fato de ele lançar apenas uma interceptação na partida, o que é um bom número, já que ele lançava três. Então eu acho o seguinte: se o j a m a r c u s Russell pegar pra treinar, treinar mesmo, assim, treinar a fundo, que nem o Donovan McNabb fez essa semana, treinando uma hora a mais com seus wide receivers, essas coisas, eu acho que o Raiders pode ter pelo menos uma melhora nesse ataque. Lembrando que. Justin Fargas é o nome desse ataque do Raiders. É o único jogador que pega a bola, coloca de baixo do braço e sai atropelando todo mundo e faz touchdown. Eu acho que a equipe do Raiders tinha que abrir o olho para isso, porque Darren McFadden, nem Michael Bush estão fazendo a mesma coisa que um dos únicos running backs brancos que eu conheço da NFL. Michael, um dos únicos running backs brancos da NFL que eu conheço, Justin Fargas, está fazendo. E falando então de franquias mal administradas, Cleveland Browns, é, o, não é que o Cleveland ele, não é que os outros times vencem o Cleveland. O Cleveland já começa perdendo pra a si mesmo. Cleveland com duas interceptações de Derrick a n d e r s o n quatro fumbles que sofreu durante a partida contra o Chicago Bears. Chicago Bears passeou sobre o time do Cleveland Browns, 30x6. Matt Forte voltando a correr bem, mas correr contra o Browns não é muita coisa. Correu 90 j a r d a s e marcou dois touchdowns. Devin Hester recebendo para 81 j a r d a s E a defesa do, do Bears também contendo esse time do Browns. O Browns já começa a perder antes de entrar em campo. Os turnovers que estão matando o time do Browns. Foi mandado embora hoje pela manhã o GM a George Coquinis do Browns, porque o Browns mais uma vez saiu envergonhado de dentro de campo. Os fãs estão revoltados. Organizaram um protesto antes da partida contra o Chicago Bears. Olha, é, não dá. Não tem como. O Browns precisa também de um Extreme Makeover. Mas olha, não, é, é incrível. O Cleveland Browns tinha, no ano passado, um time com um potencial absurdo. Todo mundo fala: não, esse ano o Browns vai, esse ano o Browns chega nos playoffs, esse ano o Browns vai fazer sucesso. Não deu certo. Apanhou feio. Aí, agora chega nesse ano só apanhando, quer dizer, não tem como, né? Não tem como. Eu sinto pena do Cleveland Browns e eles precisam de um DM capaz de voltar a encher as arquibancadas com é, algum lampejo de talento, alguma coisa que levante o ânimo do Browns, porque desse jeito é sem chance. Eu já defendo a ideia de que enquanto o câncer de Eric Anderson for o quarterback da equipe do Cleveland Browns, os Browns não vão conseguir nenhum triunfo. É o O Derrick a n d e r s o n foi que nem o、um、Jacksonville Jaguars. Em 2006, 2007 jogou muito bem. A equipe do Cleveland Browns quase chegou nos playoffs. Ele, Derrick a n d e r s o n foi para a Pro Bowl, mas desde então nunca mais voltou à velha forma que era em 2007. Viajando até outro passeio também viajando até Dallas o Dallas Cowboys recebeu o Seattle Seahawks. E Tony Romo tá inspirado, Alexandre. Depois da de gente criticar muito ele aqui, a gente tem que parar de criticar qualquer quarterback aqui. Porque assim que a gente critica um quarterback, o cara resolve jogar pra a calar a boca da equipe dos endzoners. Tony Romo inspirado, 256 j a r d a s 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Um passeio em cima do Seattle Seahawks, 38 a 17. Ah. Tony Romo é assim, né? Ele é de lua. A gente tem que lembrar que foi contra o Seahawks. tá, o Seahawks está com uma defesa péssima. n É é outra defesa que. Nossa, é outro time que tem um. Olha, não é possível. O time do Seahawks a cada ano se reforça. Monta um time de potencial. Assim, todo mundo abre o olho p r o Seahawks e fala: Esse time vai chegar. Não chega. Não consegue chegar. É olha, É terrível. Mas assim, créditos sejam dados a Tony Romo, jogou muito bem. Parece que o Dallas encontrou o Edward s t e v e r que faltava pra a realmente colocar uma faísca nesse ataque aéreo, que é o Miles Austin. E agora eu quero ver o Dallas Cowboys enfrentando o Philadelphia Eagles no domingo. Isso eu quero ver. É aí, é, é nesses jogos de divisão, principalmente falando de NFC East, que a gente separa os homens dos meninos. E. Gostaria muito de ver Tony Romo nesse jogo. Quero ver, vou acompanhar com certeza. E, pra mim, o Tony Romo mais uma vez vai acabar comprometendo o time do Cowboys e os playoffs do time de Dallas, que a cada ano cria uma esperança, mas o Tony Romo insiste em arrebentar com tudo de uma vez. Então, Ale, concordo com você que o Dallas Cowboys s e tá surpreendendo. Eu não esperava que o Dallas Cowboys lutasse pelo título da divisão da NFC East. Eu achei que seria o pior time dentro, dentro dos quatro, que, se, que até o Washington Redskins seria melhor, mas vejo que me enganei. Tony Romo e Miles Austin estão fazendo uma dupla de quarterback. O Ed Silva é muito boa esse ano. Miles Austin, nas últimas duas, três partidas, está jogando demais, fazendo recepções cruciais, fazendo touchdowns e dando a vitória para sua equipe. E quanto ao Seattle Seahawks, é triste mesmo, Ale, porque fica com aquela esperança de que agora vai e infelizmente não vai. Pena de, que é um desperdício de talento dessa defesa do Seattle Seahawks que é muito boa. E já que existe a expectativa do Alexandre para ver Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles agora na semana 9, vamos falar de Philadelphia Eagles e o New York Giants. Philadelphia contra Nova York que também estão se enfrentando na World Series do b a s e b a l l Este final de semana se enfrentaram no futebol pela NFL. Lá em Filadélfia, e o Eagles dominou o Eli Manning 40 a 17. Os Giants com muitos problemas na secundária. É, tá fazendo falta alguns safeties, alguns corners, alguns muros, <risos> alguns campos de força, alguma coisa ali pra conter os receivers dos outros times. Os Giants com muitos problemas pra conter o pessoal. Olha, tá, tá uma festa, né? Tá uma festa d a defesa do s New York Giants. E olha, aquela derrota contra o s a i n t s foi realmente um banho de água fria na cabeça do Giants, hein? O time caiu de produção, capotou. E eu acho que o, o soco que colocou o Giants na lona foi essa derrota contra o Philadelphia Eagles. Sem dúvida alguma. Depois de estar 5-0, eles perderam três partidas seguidas. e l i m a n e n e a equipe toda começando a se preocupar um pouquinho com a situação do time. Exatamente, e era jogo de divisão, né? E Philadelphia, Eagles e New York Giants é uma, é uma das rivalidades mais sangrentas da NFL, vamos dizer assim. É aquela que sai faísca mesmo, risca a faca danado cada jogo. E, é, pra a cada time, uma vitória na divisão significa muito. Por exemplo, New York Giants perdeu do Eagles e pode ser a derrocada do Giants pro a a resto da temporada. Aquele soco na cara, aquele baque que o Giants talvez não consiga recuperar de uma forma. É, Vamos dizer assim, uma, uma forma sólida realmente pra a poder voltar a, figura, a figurar entre os times que vão aos playoffs. Apesar que eu acho que o Giants vai conseguir recuperar sim. Já pro a a Philadelphia Eagles, você vê como aquela vitória contra o Washington Redskins virou o jogo: 2 7 a 1 7 no, no jogo contra os Redskins, e agora 40x17 em cima do New York Giants. Foi, aquela, foi uma decepção pro a a fã do New York Giants. que... Achava que ia vencer o Eagles mesmo no Lincoln Financial Field. E olha que jogo do Donovan McNabbin. Brincadeira. O que ele, d e s h a n Jackson e Jeremy Macklin estão fazendo com a camisa do Philadelphia Eagles. É incrível. d e s h a n Jackson, pra mim, desponta como um dos melhores receivers da NFL e merece o Pro Bowl. O m c n e b b i n tem um jogo bom também, principalmente porque ele divide os passes. né? A gente já comentou isso aqui no, no antigo programa. Um quarterback que passa pro, no mesmo jogo pra. sete jogadores diferentes, mandando CD pra três jogadores diferentes. Você pode ter certeza que ele vai mandar bem, porque a defesa fica tonta, ela não sabe pra quem, que, pra quem olhar, pra quem que ele vai passar, em quem fazer a dupla marcação. Não, não tem noção nenhuma. Assim, mata o jogo. a vitória é completamente justa para o Igor. É, e outra coisa, né? Nós vimos Jonathan McNabb de volta à boa forma, né? Quando ele não esteve lá atrás. É... Desviando dos linebackers e dos d e f e n s i v a n t e s como ele fazia antigamente, é, se esquivando do pass rush, mantendo a jogada viva e fazendo aqueles passes é, pro fundo do campo. É, ele esteve no p o c k e t imponente, mandando cada míssel. E olha, esses mísseis, é, você não poderia passar uma bola melhor que isso. É, aquela bola que tem que ir naquele quadrado, o McNabb colocava naquele quadradinho ínfimo. E foi o que aconteceu em um dos touchdowns para o Jeremy Macklin. Uma recepção incrível desse rookie, que mostrou que já está bem à frente daquela curva do rookie é, se adaptando ao jogo da NFL.、O、Jeremy Macklin está muito à frente disso. Acredito que ele será um wide receiver muito produtivo para esse time do Philadelphia Eagles, assim como já é o Deshaun Jackson. d e c e n Jackson, olha você e s tá fazendo um lobby danado de d e c e n Jackson. Os s i s touchdowns dele no ano, os s i s touchdowns em jogadas de mais de 50 jardas. d e c e n Jackson gosta de big plays. Assim como quem gosta de big plays também é o ataque do Miami Dolphins. Afinal, o Wildcat consegue produzir algumas jogadas assim, chegam a ser no mínimo espetaculares.、Né? Todo mundo gosta de ver、um, uma jogada reversa bem feita, um. O Wildcat bem executado. E o Miami Dolphins conseguiu dessa vez encaixar o seu jogo contra o New York Jets, 30 a 25. m a r k s a n c h e z teve um bom desempenho, mas faltou um pouquinho da ajuda no jogo corrida ali do Thomas Jones e do Sean Green. Acredito que a ausência do Leon Washington foi sentida agora na equipe do New York Jets. E o Miami Dolphins conseguiu mais uma vitória agora 3 a temporada. 4 na temporada. E o New York Jets com 50% de aproveitamento na divisão. É isso aí. New York Jets rumo aos playoffs também. Time forte. Esse time é muito forte. E parece que finalmente o New York Jets transformou toda aquela agressividade no free agency, a preocupação em trazer novos talentos para o time em resultado. É um time que parece que vai aos playoffs. Mas aí escorrega contra o Miami Dolphins, né? 30 a 25 e Joey Porter falou: é melhor o Jets baixar a bola, porque nada está ganho antes do jogo terminar, certo? Rex Ryan falou muito, Kerry Rhodes falou muito, Thomas Jones falou muito, Joey Porter calou os Jets. Mais uma vez, aliás, Joey Porter, quando ele fala. Ele quer dizer que ele está falando sério. Ele está falando muito sério. E ele machuca os outros dentro de campo. É, enquanto o Bart Scott falava que ia ser violento dentro de campo, o Joey Porter é sério dentro de campo. Ele é agressivo. E ele transforma isso em habilidade para jogar futebol americano. É o cara que consegue canalizar a agressividade dele para a vitória. E olha, o Miami Dolphins é o time mais sólido do que eu achava que era. Realmente, Ronnie Brown. Chad h a n e fazendo um bom trabalho. O time do Miami Dolphins acho que está merecendo um lugar nesse playoff. Eu não sei o que você acha do Miami Dolphins, mas eu vejo muito potencial nesse time. É, eu já diria sobre essa vitória, a l e x a n d r e essa vitória dos Dolphins sobre o New York Jets. Que grande parte do mérito dessa vitória a gente pode entregar nas mãos de Ted Ginn Jr. Ted Ginn Jr., wide receiver muito criticado em Miami. Muitos drops bobos, não, não conseguindo produzir aquilo que a, a equipe espera dele como wide receiver, mas como retornador, Ted g i n n Jr. acaba de gravar seu nome no livro dos records e da NFL. Dois retornos de kickoff para touchdown: um de 100 j a r d a s outro de 101 j a r d a s os dois no terceiro quarto. É, como retornador, Ted g i n n Jr. foi espetacular. Como receiver, a gente não pode falar a mesma coisa. Mas, como retornador, Ted g i n n Jr. garantiu essa vitória do Miami Dolphins. É, realmente, a, a velocidade do Ted g i n n Jr. é algo inquestionável. A gente viu, inclusive, é, numa reedição desse jogo, naquele Monday Night Football. O Miami Dolphins é, optou numa jogada de passe fundo e o Ted g i n n Jr. abriu facilmente espaço, chegou muito no fundo do campo. E aí o Chad h e n n e só teve o trabalho de mandar a bola por cima do safety e acertar os braços do Jr. Pro touchdown, e essa explosão do Ted Ginn Jr. foi o que atraiu o Miami Dolphins pra a draftar o wide receiver. E tá aí, ele e s tá mostrando que realmente isso ele tem, mas ele precisa se concentrar pra a receber a bola. Ele era um cara que tinha aquela grande expectativa em ser o receiver número um dos Dolphins e até agora não conseguiu corresponder a essa expectativa. É, Ale, a gente fala aqui que você tem que ter os seus três times em ordem, né? O, não só o ataque, m a a defesa, como o s p e c i a l t e o n s também, porque a gente olha a q u i os e s t a t u a s do ataque do Miami Dolphins, Chad h e n n i e 112 jardas, Ronnie Brown 27 r i c k Williams 27 total de um u total de 169 jardas, contando as três da corrida de um u total de 169 jardas. O、no、ataque do Miami Dolphins, ou seja, a defesa do Jets mandou muito bem, mas o, o ataque do Jets. 265 jardas e 2 tatidão pro Mark Sanches. 102 jardas pro a a Thomas Jones. Mais 18 pro Sean Green contando no、um、Fumble também. Ou seja, o ataque também foi bem, mas acabaram tomando 2 t d s de retorno. Isso que g a n h a o jogo o Miami Dolphins. Ou seja, você tem que ter os seus 3 times em ordem. Se um espalhar a farofa, o time vai perder, não tem jeito. Mas quem não espalhou a farofa ontem, no, no nosso último jogo do programa, no jogo do Monday Night Football, é o último jogo da rodada também. New Orleans Saints e Atlanta Falcons, um clássico jogaço entre as duas equipes, rivais de divisão. Saints conseguiu manter a invencibilidade, sete vitórias e nenhuma derrota. O Atlanta Falcons diminui seu recorde para quatro vitórias e três derrotas. Começa a dar um adeus assim, à distância já para o título da divisão com o New Orleans Center jogando desse jeito. E Drew Brees é incrível, né, Edu? O que dizer de Drew Brees? Não, não tenho o que dizer, né? É, a verdade é, é só essa. Ele é impressionante o que ele faz com esse time do New Orleans Center, o que ele faz com a bola na mão, como ele consegue encontrar os receivers, como ele é habilidoso o suficiente para vencer um jogo de futebol americano. É outro cara que d i s p u t a para MVP. Olha, eu sinceramente, a esse ponto da temporada, eu não sei quem pode ser o MVP. Se está entre ele e p e y n Manning, para mim, acredito que os especialistas da NFL também estejam entre esses dois. É, a gente tem que lembrar que ele já foi o Offensive Player of the Year no ano passado, com todos os louvores. Ficou a pouquíssimas jadas do recorde do Dan Marino para mais jadas uma temporada. O Drew Brees, para mim, caminha para mais uma temporada incrível. É, muitos touchdowns, muitas vitórias. E esse time do New Orleans Centes continua e é invicto, não só por ele, mas a defesa está jogando muito, hein, Edu? É brincadeira. A defesa está jogando muito, principalmente na figura de seu líder, Darren Sharper, é, perseguindo aí, n o caso, o recorde de interceptações retornadas para touchdown. Ontem teve uma no finalzinho do jogo, e um Ray O'Mary desesperado. De Matt Ryan para conseguir alguma coisa, mas é, agora que você citou a defesa, Alexandre, foi a, realmente a chave do New Orleans Saints para vencer a partida.、Porque、se você olhar 35 a 27, dá uma diferença de 8 pontos entre os times, você diz que foi um jogo bem disputado. Foi um jogo bem disputado, porque o Atlanta Falcons não conseguiu produzir mais, simplesmente porque Matt Ryan estava constantemente sob pressão. Ele completou apenas 19 de 42 passos tentados, mas completou para 289 yardas e foi interceptado três vezes na partida. Matt Ryan não teve sossego. Sofreu três s a c k s ontem. É... Foi complicado para Matt Ryan conseguir produzir ontem. O Sainz t realmente não deu sossego para ele. É aquela velha história, né, Edu? Não, não, não tem jeito. Se o time não tiver organizadinho, se não tiver acertadinho, não vai ter jeito, não vai vencer. E. O Atlanta Falcons tem muito potencial.、Edu. Matt Ryan joga muito futebol americano, o cara joga demais. Tem Tony Gonzalez, tem r i l e y White, tem Michael Turner. São grandes talentos. Esse time tem potencial ainda para chegar nos playoffs. Aliás, a NFC essa temporada está duríssima. É, a gente não consegue escolher dois favoritos para wildcard, muito menos para campeão de divisão em várias divisões. A gente vê, por exemplo, a NFC East com New York Giants, Dallas Cowboys e Eagles ali disputando o t o p o Redskins um pouco abaixo. É, olha, tá incrível a NFL esse ano. Acho que é uma das temporadas mais emocionantes que a gente vai acompanhar. Vamos esperar até o final do ano, mas essa temporada tá incrível, Edu. E o Atlanta Falcons é mais um time é, a ser acompanhado. Porque Matt Ryan é muito bom, Tony Gonzalez continua incrível e Roddy White é um dos melhores wide receivers da NFL atualmente. Além de Michael Turner sendo realmente confirmando realmente que é um grande running back. Que, Estava no, no ostracismo lá no, no San Diego Chargers, atrás do Adrian Tomlinson, mas está mostrando que tem muito mais que potencial. que é、um, é, é, Nasceu para ser jogador de futebol americano, assim como Brett Favre e muitos outros. É, Alex, pode contar também com o seu time de wide receiver, né? Mark Colston, um jogador muito alto, muito explosivo. Darwin Schock, e um dos melhores saídentes da NFL. d e v e r y h e n d e r s é um jogador muito rápido, o Leif Mort ainda também não, não se encaixou no time aí nessa temporada. É, e encaixaram o jogo corrido também com o Pierre Thomas né, e Mike Bell. Os dois estão correndo muito, muito mesmo. Os dois são muito rápidos, o Mike Bell é um pouco mais forte. Mas o Pierre Thomas principalmente é muito rápido e está conseguindo ganhar essas jardas terrestres que ano passado não conseguia. Além de encaixar e a defesa, esse, esse time do New o r l e a n s s a i n t s vem com tudo. né? E na próxima semana, o Wake 9 da NFL começa no dia 8 de novembro. O Washington Redskins vai até Atlanta visitar os Falcons dentro do de Georgia Dome. O Baltimore Ravens vai até Cincinnati enfrentar os Bengals no Paul Brown Stadium. O Kansas City Chiefs vai até Jacksonville enfrentar os Jaguars. E o Green Bay Packers vai até Tampa enfrentar o Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium. Miami Dolphins contra New England Patriots lá no g i l l e t t e Stadium. Continuando a agenda. Houston Texans contra o Indianapolis Colts, aliás, jogaço esse hein, lá no Lucas Oil Stadium em Indianapolis. Arizona Cardinals contra Chicago Bears. Carolina Panthers contra New Orleans Saints, buscando continuar invicto lá no Superdome. Detroit Lions vai até Seattle enfrentar o Seahawks. O Chargers vai até Nova Jersey enfrentar o New York Giants. O Tennessee Titans vai até São Francisco enfrentar o 49ers. O Dallas Cowboys vai até Filadélfia enfrentar o. Eagles e o Pittsburgh Steelers vai até Denver e enfrentar o Broncos. Esses dois últimos jogos com t r a n s i ç ã o pendente da e SPN. E quem e s tá de bainha essa semana? Buffalo Bills, Cleveland Browns, Minnesota Vikings, New York Jets, Oakland Raiders e St. Louis Rams. Alexandre, um jogo pra a você que vai ser espetacular essa semana. Jogo espetacular? Olha, eu sempre escolho os jogos do Philadelphia Eagles. e s t o u até me sentindo mal por isso, então vou mudar um pouco. Aliás, é uma das poucas r o d a d a s que tem vários jogos incríveis para o pessoal assistir. Muitos jogos bons realmente. Eu vou ficar com Houston Texans contra Indianapolis Colts lá no Lucas Oil Stadium. Como eu citei durante a, é, a passagem da agenda,、aí. esse vai ser um jogo muito bom. A gente vai ver como a defesa dos Colts reage contra esse ataque explosivo do Houston Texans. E veremos p e y t o n Manning enfrentando o Pass Rush. Do Houston Texans que não produz muito sexo, mas que com certeza acelera o pensamento do Fireback adversário. E pra você, Vitinho? Olha, já que você não quis falar, eu falo do jogo do, do Eagles. Então, é, esse jogo aí é uma das maiores rivalidades da NFL. Tá valendo a primeira colocação da NFL e além de ser um jogo nervoso, né? Porque os dois times se odeiam mesmo, né? E você, Edu, qual jogo você escolhe? Eu já recomendo para os nossos queridos amigos ouvintes do Endzone o jogo entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals lá em Cincinnati. Jogo de divisão. O Ravens pode buscar empatar na liderança da a f c North com essa divisão e os Bengals então, vão tentar garantir o seu posto, vão tentar se manter no topo da divisão. Jogaço de divisão rivalidade: defesa do Baltimore Ravens contra Carson Palmer e Chad Ocho c c i n o Jogaço. Acompanhem. E o Endzone da semana fica por aqui. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, todos que ouviram o programa até agora. Mais uma vez, os contatos. Comentem na postagem do programa. Mandem seus e-mails para podcast.endzonebrasil.com. Nós vamos adorar ter esse contato dos nossos ouvintes. E eu começo a rodada de despedidas por Alexandre Branco. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Edu. Valeu por mais essa edição do Endzone. Espero que o pessoal goste. E, olha, nosso amigo Júlio César faz muita falta nesse podcast. É um cara fora de série. E o, o, o sotaque mineiro dele adiciona muito a esse Endzone, apesar dele de não mandar nenhum pão de queijo pra gente, nem que seja por Sedex, esse vagabundo sem vergonha. E eu vou passando a bola para o nosso amigo Júlio César, que apesar de não mandar nenhum pão de queijo para a gente, a gente gosta muito dele, não é verdade? Um abraço, Julião. Então, Ale, foi assim, um pouco triste ter que participar como um fantasma, já que meu microfone não estava querendo funcionar, estava travando. Mas eu fiz as minhas participações, espero que o pessoal não fique nervoso e tal. Prometo arrumar esse microfone aqui para a semana que vem. E espero que gostem desse podcast. Até a próxima. Falou, Vitinho. Aquele abraço aí dos ô n i s aquele abraço no v i t i n o g o s t a d o desse programa aí? O Prêmio Podcast acabou a votação. Vamos ver aí como ficou na composição. Tomara que seja bom, né, Edu? Com certeza, Vitor. A gente também faz votos de que nossos fãs, nossos ouvintes tenham no, nos brindado com uma boa colocação no Prêmio Podcast. Mas o mais importante foi a divulgação. O mais importante foi ver a mobilização do pessoal. os Parabéns pra todo mundo. Muito obrigado, pessoal. E eu me despeço. Eu mando um abraço pra todos os Endzoners também. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Júlio. Um abraço, Vitor. A edição de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Fui!